Imperiul Iadului, Pista 12 Ne-am oprit să ne odihnim într-o zonă de mlaștini brune, sinistre, și porta și-a scos cismele și-a scurs apa din ele. Haide, spre uimirea celor care nu-l cunoșteau, a scos o trusă de toaletă din raniță și a început să se frece și să se curețe cu peria. Și-a scos cismele și le-a curățat de noroi. A examinat tălpile și a descoperit că din cele 33 de ținte regulamentare lipseau 3, dar firește fiind haide, ducea cu el oriunde mergea o cutie cu ținte de rezervă. După ce și-a reparat încălțămintea, și-a concentrat atenția asupra uniformei. Cu o bucată de cârpă înmuiată într-o băltoacă și-a curățat de sânge mâneca vestonului. A curățat noroiul de pe pantaloni cu peria și a numărat toți nasturii pe care i-a găsit, apoi Solem, a scos o cârpă și a început să ilustruiască. Chiar și colonelul îl privea vizibil, fascinat. Acum, în orice moment, a zis porta, o să înceapă să-și verifice părul din regiunea pubiană, ca să se asigure că nu-i lipsește niciun fir. Haide și-a pus jos perile și cârpele, și-a încheiat tunica, și-a netezit părul și s-a întors foarte încet să-l privească pe porta. Și-a lăsat privirea să alunece pe toată lungimea corpului jegos, de la picioarele goale cu unghiile cornoase până la fața nebărbierită și părul plin de noroi. N-a zis nimic, a schițat doar un zâmbet superior și glacial, apoi a început să își strângă trusa de toaletă. «Colonelul s-a plecat tulburat spre bătrânul. Spune-mi, sergent, a zis în șoaptă, e ceva în neregulă cu soldatul acesta?» Un neregulă?" a zis bătrânul. Aici sus," a zis colonelul, lovindu-se ușor și semnificativ pe frunte cu un deget osos. Îi lipsește o dagă, Bătrânul și-a îngăduit un ușor zâmbet. Deloc, domnule colonel. Este exact ceea ce ați putea numi o regulă vie, cum s-ar zice." O regulă vie, sergent. Ca în mânăstiri, domnule colonel." Aha! Ah, ah. Da, într-adevăr, da. Colonelul s-a lăsat înapoi la loc fără să-și ia privirea de la haide." mai pomenit, a zis, de-a dreptul nemai pomenit. Soldatul apt, care fusese învățător înainte de a intra în armată ca să-și facă foarte utilă ai datorie față de patrie, fusese lovit de un glonț în coapsă, care îi lăsase două găuri simple și curate, dar după felul în care se comporta, te-ai fi gândit că avea piciorul amputat. Stătea întins pe pământ și gemea, cerând morfină, în timp ce oameni mult mai grav răniți decât el în tăcere, fiindcă știau că nu puteau fi ajutați cu nimic. Nu mai avea morfină de multă vreme. Soldatul Art își dădea foarte bine seama de situație, dar continua să se vaite și să geamă ceea ce ne înfuria pe toți. Mă întrebam câți dintre elevii lui fusese raduși la ascultare prin bătaie în vremurile bune dinaintea războiului, când orice copil care se dădea înapoi de la pedeapse era acuzat de lașitate, când băieții erau învățați că suferința va face bărbați din ei, când lacrimile erau prin regulament pedepsite cu zece lovituri de băți. Mă întrebam câți dintre foștii elevi ai lui Apt deveneau acum bărbați pe câmpurile de luptă ale Europei, în timp ce el zăcea pe pământul umed și se cu o gaură de glonț în picior. Era destul de ușor să crești și să pregătești carne de tun pentru Führer, dar nu chiar atât de ușor când tu însuți erai folosit drept carne pentru gurile tunurilor rusești. Micuțul, care ședea lângă apt, s-a ridicat brusc și s-a dus la colonel, luând poziția de drepți în fața lui. Colonelul și-a ridicat privirea ușor surprins. Da, caporale, ce este? cât câtva timp de când nu-l mai băgase nimeni în seamă pe colonel. Părea atât surprins cât și mulțumit. Vorbește, nu o să te mușc. Păi, domnule colonel, a zis micuțul, nu e vorba de mine, înțelegeți, ci de la de colo. A făcut un gest spre soldatul apt, care se ținea teatral de picior și se zvârcolea pe pământ. Da, da, a zis colonelul cu nerăbdare, dar ce-i cu el? Păi, crede că va muri și mă tot bate la cap să vin să vă întreb dacă n-ar fi o idee bună să... Micuțul a aruncat-o privire spre apt, care încuvința insistent din cap și făcea gesturi evidente de încurajare. Micuțul a ridicat disprețuitor din umeri. Bine, e în regulă atunci, a zis el revenind spre colonel. El, domnule colonel, crede că ar trebui să capitulăm, să ne predăm, să nu mai luptăm și să trecem de cealaltă parte, fiindcă el crede că va muri, domnule colonel. El zice că a făcut un studiu despre roșii și nu sunt chiar atât de răi cum se vorbește. Zice că sunt oameni civilizați ca noi și... Oh, nu mai spune. Bătrânul a sărit în picioare și s-a dus furios la soldatul apt. Te cărești, șobolanule. Nu ești de suficient timp în armată ca să știi până acum că dacă ai sugestii de făcut, mi le faci mie. Nu te duci să bați la cap ofițerii superiori. L-a apucat pe om de guler și l-a scuturat, în timp ce colonelul se uita cu ochi mari și nu zicea nimic. Nu-l văzusem până atunci pe bătânul să-și fie ieșit atât de mult din fire. Cred că probabil nu acorda prea mare importanță forței de caracter a colonelului. Era nevoie doar cablul netrebnic ca soldatul apt să-i vâră idei în cap și înainte de a ne da seama, puteam fi toți predați delicaților, milostivilor și civilizațiilor ruși. Colonelul era bine intenționat, dar era bătrân și speriat. Ar fi trebuit pensionat cu câtva timp înaintea războiului mondial. Bătrânul l-a aruncat pe apt spre micuțul care l-a primit cu brațele larg deschise. Mie regulă, caporal Croisfeld, e tot al tău. De acum înainte e sub comanda ta. Va face tot ce îi vei spune și dacă îl prinzi încercând să scape, îl împușcăl în spate pe ticălos. Nici o grijă, a zis micuțul plin de entuziasm. Am pornit din nou în indian în urma colonelului și-a bătrânului ocolind mlaștinile. Din cauza scâncelii neîntrerupte, soldatul apt era acum într-o situație mult mai rea decât fusese înainte. Îi puseseră în spate jumătate din propriul echipament, plus afectul mitralierei pe deasupra și omul mergea cocoșat din cauza poverii. Luț, pomenindu-se uita temporar, se furișase la coada coloanei, cât mai departe posibil de micuțul și tăcea mânc. Pe la jumătatea coloanei, Porta și Haide se insultau reciproc amenințându-se cu pumnii. Haide îl acuzase pe Porta că l îmbrâncise deliberat în mlaștină, ca să-și murdărească cismele proaspăt lustruite. Porta firește nu catadixea să nege. Făcea pur și simplu glume și râdea bajocoritor, aducându-l astfel pe Haide într-o stare de furie demențială. Erau pe punctul de a se arunca unul la gâtul celuilalt când bătrânul a ridicat o mână sus și a oprit coloana. Ce este, ce este?" a întrebat colonelul. De ce ne-am oprit? Ce ai auzit? Din ce direcție? Ce?" Pentru Dumnezeu tăceți!" a zis bătrânul scurt și fără ceremonie. Asta cel puțin l-a făcut pe colonel să tacă o vreme. Bătrânul i-a făcut semn micuțului care era în coada coloanei și au ascultat amândoi. Car că ar fi câini," a zis mincuțul după o vreme, cred că ne caută pe noi." Cu câini," a zis colonelul, ce prostie, fleacuri și prostii." Ca de obicei a fost ignorat, bătrânul a început să dea ordine. Voi rămâneți mai bine pe loc. Eu cu plutonul meu o să mergem înainte să vedem ce se întâmplă." Iar noi," a zis Gregor. Ne-am târât prin pădure în liniște." Acum auzeam și eu chelălăiturile întâmplătoare ale câinilor și când caupacea au început să se rărească, ne-am dat seama că ne apropiam de un mic sat. Bătrânul ne-a făcut din nou semn să ne oprim și ne-a înghemuit în lăstăriși, în timp ce el a studiat locul cu binoclul. Am deslușit patru camioane mari cu semne americane și un grup de militari în uniforma verde a NKVD-ului, echivalentul temut al SS-ului german. În fruntea grupului, smucindu-se în lanțuri și, evident, nerăbdători să plece, se găseau șase câini, niște creaturi înspăimântătoare, destul de asemănătoare cu al sacienii, dar mai mari și mai fioroși, probabil durasă siberiană, judecând după desimea blănii. Ei bine, e clar că n-au ieșit la plimbare de duminică după amiaza a observat bătânul, cred că ne caută pe noi. Dacă ne-ar oferi o masă bună și bogată și un pat pentru noapte, am urmărit Gregor, am fi ai lor. Fără toată tevatura asta stupidă, soldatul apt a intervenit în nerăbdător. De ce nu încercăm acum că suntem aici? a zis. Dacă ne-am preda de bunăvoie ca un act de bună. A fost întrerupt brusc de o lovitură furioasă primită în cap din partea micuțului. Dacă mai continui în felul ăsta, te arun la câini eu însumi. Instalează mitraliera și fă-o repede. Via regulă, bătrânul s-a întors spre noi și ne-a făcut semn că ocupăm poziție. Porta, grupa ta rămâne aici cu mine. Gregor, ia-ți oamenii și răspândește-i în stânga. Voi ceilalți, fiți gata să deschideți focul în clipa în care vă dau semnalul. Ne-am titula printre copaci, așteptându-i pe ruși să ajungă în bătea armelor. Căinii iau și se zbăteau să pornească. Era clar că ne dăduseră de urmă. Porta încă din nou, își deschisese ultima cutie și își lingea la com buzele. Carne de vacă a zis, văzând că mă uit la ea. Vrei? Nu chiar acum, am zis. Nu mă prea atrage mirosul ei tocmai în momentul ăsta. Porta și-a îngropat nasul în cutie și a inspirat extatic. Mie mirosea ca un milion de lăzi de gunoi. Nu era de mirare că și câinii erau atât de nerăbdători să o ia din loc. Probabil jumătate din animalele din Polonia își întorceau capetele în vânt cu nările fremătând. Soldatul apt ședea pe iarba umedă, văitându-se din nou de picior. Găurile făcute de glon se învine pe margini, iar coapsa se umflase ca un cârnat, dar acum ajunsesem în situația în care nu ne mai păsa dacă își pierdea tot piciorul. Într-un fel ar fi fost o ușurare, atunci cel puțin ar mai fi avut pentru ce boci. Știi ce-ți trebuie pentru asta, nu?" a zis Barcelona Solemn. Nu, ce?" Abt și-a ridicat privirea spre el cu o licărire de speranță în ochii porcini. Ce-mi trebuie?" Pișat de oaie," a zis porta. Un remediu popular vechi. Face minuni." Găsește-ți un berbec castrat și pune-l să se pișe peste tot. Te vindeci cât ai bate din palme." S-a îndepărta nepăsător cu un zâmbet fericit jucându-i pe buze, iar Abt s-a zbătut furios să se ridice în picioare. – Ticălosul i-a zbierat, toți sunteți niște ticăloși nenorociți. – Bine, bine, a bombănit micuțul împingându-l din nou jos. – Păstrează asta pentru ruși, nu o risipi pe noi. Departe în stânga mea, Gregor era întoiul unei povestiri lungi și de ochiate pe care i-o spunea lui Lenzing despre cum transportase odată un pian de concert de la etajul 5 al unei case pe o scară în formă de spirală, fără să-i facă măcar o zgârietură. În poveste a mai apărut cumva un bordel și o prostituată suedeză zăgoală, cu sânii cât oblecii, dar pe viața mea dacă am putut să pricep cum. Și după fața lui Lenzing, era clar că nici el nu pricepuse. De fapt, nu sunt deloc sigur că Lenzing asculta măcar. Privea fix printre copaci în direcția inamicului care se apropia și poate se gândea câți frați de sânge va reuși să ucidă înainte de a-l ucide pe el. Serios și tăcut, Haide scosese una dintre cârpele lui de curățat și își lustruia obsesiv mitraliera. Strălucea deja ca un far și probabil ne trădea prezența a tuturor soldaților ruși din Polonia. Dar Haide nu putea niciodată să nu facă ceva. Legionarul urmărea cum se apropie oamenii și câinii, indicând militarilor distanța. Înaintau cu baionetele la arme, cu câinii zbătându-se în lanțuri, cu capetele în jos și nasurile în pământ. În frunte mergea un ofițer cu ca în mână. 500 de metri, a zis legionalul. Bătrânul și-a dus arma la umăr și a tras pârghia de siguranță, înălțător 200. Barcelona s-a întors spre mine. Sunteți gata? Am încuvințat din cap și am arătat spre grămada de grenade așezate înaintea mea. E în regulă, după salva a doua, 300 de metri, a zis legionarul. Soldatul apte a scos un geamăt înfundat și a fost preznic peste cap de micuțul. Porta Portaș a aruncat cu părere de rău cutia de conserve goală, apoi și-a luat arma. Câinii erau nebuniți acum, și cei care îi aveau în grijă s-au aplecat să-i deslege. 250, a zis monoton legionarul. 225, 200 foc. Cele patru M.G.-uri au bubuit la unison. Oficierul că a fost ciuruit cu gloanțe din cap până în picioare. Micuțul a râs încântat. E ca un joc de săgeți," a zis. Cu un panou de tir uman, a bombănit Lenzing. Rușii au ezitat. Câțiva au încercat să se întoarcă, dar au fost prinși între focuri și n-au avut altă posibilitate decât să meargă înainte. În fața lor se găseau armele germane, în spatele lor cele rusești. Unul dintre lor a început să tragă cu o pușcă automată focuri de avertisment peste capetele lor. Câinii nu aveau nevoie de o astfel de încurajare. Veneau în salturi spre noi, mârâind și arătându-și colții. Soldatul a scos un țipăt de groază și s-a întors în fugă. Din fericire pentru el s-a împiedicat de trunchiul unui copac și a fost întors înapoi de un șut primit din partea legionarului, în timp ce micuțul era ocupat cu mitraliera, altfel ar fi primit un glonț în spate și adio, soldat apt. A fost trasă a doua salvă și toți câinii, cu excepția unuia, au căzut. Cel care scăpase era o brută mare, neagră, care s-a năpustit furios asupra bătrânului, cu dinții dezgoliți și gura plină de bale. Bătrânul a ochit calm și a tras în timp ce venea spre el. El nu intra niciodată în panică. Nu cred să-l fi văzut vreodată pierzându-și capul în vreo situație. Câinele a sărit într-o parte urlând de durere, iar legionarul și-a scos liniștit revolverul și i-a tras un glonț în cap. N-a prea fost nevoie de grenade, lupta s-a terminat înainte să înceapă și bătânul ne-a dat semnalul să ne retragem. Dacă războiul ar fi totdeauna o asemenea distracție, a declarat micuțul foarte mulțumit de sine, n-ar fi nici pe jumătate atât de rău. Ciudat fel de distracție, a murmăit Lenzing trist. Ce o să se întâmple când totul se va termina? Asta aș vrea să știu. Să se termine ce? Războiul? Distracția? Lupta? Păi când o să se termine, o să se termine, nu? Așa de simplu, a zis Lenzing. Nu-mi pot imagina, a murmurat legionarul. Sunt sigur că după ce vor scăpa de Adolf, vor lua totul de la început, încercând să scape unul de altul. Și noi unde vom fi atunci? a întrebat Lenzing. Legionarul a zâmbit. Păi, noi știm unde vei fi tu, nu? Pe baricade, ruturându-ți stegulețul roșu și strigând moarte capitaliștilor, i Nu știu, a zis Menzing. A oftat, nu știu. Uneori mă gândesc că am văzut suficient ca să-mi ajungă pentru tot restul vieții. Curând după apusul soarelui, am ajuns la colonel și la restul companiei. Colonelul era atât de ușurat că ne vede, încât aproape a izbucnit în lacrimi. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne-am fi întors. M-am întrebat cine ar fi putut prelua comanda și dacă s-ar fi predat dușmanului. Sergent, m-am gândit, a zis colonelul și a pus o mână pe umărul bătrânului. M-am tot gândit, a zis, și s-ar fiu al naibii dacă văd cum o să ajungem jos la râu. S-a făcut tăcere. Bătrânul aștepta respectos, s-a care putea fi rezultatul gândirii colonelului, dar se părea în cele din urmă că nu era niciunul. – Înțeleg, a zis bătrânul. – Bine, o să ți-l spun, a zis colonelul. – O să ți-l spun pe scurt, asta este părerea mea. – Deci, ce propuneți să facem, domnule colonel? Ah, – A, păi, acum, în privința asta, colonelul și-a dat casca pe spate și și-a șters fruntea brăzdată cu o zdreanță de batistă. – Asta firește e o chestiune oarecum îngrijorătoare, nu? – Într-adevăr, domnule colonel, a fost de acord bătrânul grav. S-a făcut din nou tăcere. Colonelul arăta bătrân ca vremea. Arăta ca un cadavru îngropat pe jumătate. Aproape mi-a părut rău de el. Știi ce?" a zis Barcelona brusc. Am o idee." Ne-am întors spre el plin de speranță. Barcelona nu avea idei foarte des, dar când le avea, merita să le asculți. E bine, ascultați," a zis. Aici suntem noi. Aici e râul și aici sunt rușii, corect?" Corect, a zis colonelul, se sizând foarte bine situația. Suntem înconjurați. Și atunci ce facem, a zis Barcelona? Atacăm un pluton rusesc. Îi lichidăm. Le luăm uniformele. informele. luăm apoi spre râu. Vedem dacă podul mai e în picioare. Dacă e, trecem dincolo. Nu o să ne oprească nimeni. O să crede că suntem ruși. Dacă nu e, a arătat cu degetul mare peste umăr. Porta poate vorbi limba. Pot întreba și afla ce se întâmplă și dacă există vreo altă posibilitate de trecere dincolo. Și dacă nu ne reușește nimic din toate astea, putem construi noi un pod. Ordine de sus, simplu. Cine o să se ia la discuții cu noi? – Hei! – a stregat micuțul. – Asta nu e o idee rea. S-a întors agitat spre noi ceilalți. – Imaginați-vă, a zis. Dacă ne-am îmbrăcat în uniforme rusești, am putea merge până la Berlin în ele. Cu condiția că dacă eu voi fi cel care va vorbi," a zis Porta, care avea întotdeauna ceva de spus, insist să fiu colonel. Fi ce vrei," a zis Barcelona, atâta timp cât ne trece râul. Colonelul părea destul de îngrijorat în acest timp și putea fi. Porta și Barcelona erau în stare să încerce punerea planului în practică. Colonelul a tușit ușor, mai bine ne continuăm drumul," a zis nervos fără îndoială, își închipuia că va fi capturat în uniformă rusească și împușcat ca spion, deși nu putea fi mai rău decât dacă ar fi fost capturat în uniforma germană și împușcat în calitate de combatant inamic. Știi ce, sergent?" i-a zis bătrânului cu o voce slabă și prietenoasă. Unii dintre băieții tăi te fac să-ți înghețe sângele în vine." Ne-am retras apoi în pădure, sub copaci înalți și lăstărișul des. Plaia se oprise și din pământul năștinos se ridicau aburi. Țânțarii erau peste tot, urmărindu-ne într-un nor suficient să te scoată din minți. Micuțul s-a oprit brusc tocmai când îi alunga de pe față și a ridicat o mână în semn de avertizare. Ruși, a zis, am înghețat. Niciunul dintre noi nu putea desluși altceva, în afară de zgomotele normale ale pădurii. Dar cine era nebunul acela fumurat care să-l contrazică pe micuțul în asemenea probleme? Haideți să profităm de o ocazie, a șuierat Culs, care purta acum două banderole de cruce roșie pe ambele mâneci, pentru a fi sigur că nu-i poate greși nimeni ocupația. Nu fi nebun, bătrânul a tras înapoi. Am ascultat și micuțul a arătat tăcut cu un deget. Ne-am înclinat capetele în direcția indicată și încet am început să deslușim o serie de zgomote care n-aveau nimic cu foșnetul frunzelor. Erau țăcănituri de puști, voci omenești, zgomote de cizme grele în răstăriș. Acolo, bătrânul s-a repezit într-o parte a apotecii, unde se strânseseră mormane mari de frunze. A prăștiat stratul de deasupra cu mâinile, apoi a folosit baioneta ca să-și facă drum prin pământul moale și umed de dedesubt. Foarte curând era îngropat până la gât, iar noi ceilalți scormoneam după el ca niște cârtițe uriașe. Sunt desiguri că ceea ce facem este într-adevăr înțelept, a agâfei colonelul. Înțelept sau nu, era prea târziu să mai facem altceva. Ne-am gemuit în cuiburile noastre de turbă cu frunze deasupra noastră și pământ de jur în prejur. Rușii erau foarte aproape. Am auzit de clicul pârghiei de siguranță a unei puști. Am simțit pașii grei trecând pe lângă noi. Le-am auzit vocile, Niet germanski, iopt voi, și Piotr. Simțeam că mă sufoc sub pământ. Îmi lăsasem o mică gaură pentru aer, dar începea să mă obsedeze ideea că se închisese și că mă otrăveam încet cu propriile exhalații. Transpirația a început să încurgă și roaie pe spate și piept. Stăteam îndoit ca un făt în uter, cu genunchi strânși sub bărbie și brațele înfășurate în jurul picioarelor. M-a cuprins panica, plămânii plezneau, nu mai puteam suporta, trebuia să ies afară. Mi-am înfit puternic dinții în mânerul revolverului, așa cum îl țineam apăsat pe gură. Înaintea ochilor îmi apăreau lumini strălucitoare ca niște pești multicolori. Simțeam cum mi se tăra ceva pe nas și pe față și în orice clipă eram pe punctul de a strănuta. Deasupra rușii umblau prin lăstăriși, strigau unii la alții și râdeau. Iopt voi matii treceau pe potecă uitându-se și scormonind cușul nostru de frunze. Aveam cârcei la ambele brațe și sufeream îngrozitor, dar nu era loc să miști -mi nici măcar un deget. Undeva afară s-a auzit o împușcătură. O clipă am crezut că fusesem descoperiți și mintea mea a fost inundată de valuri de teroare, imaginându-mi torturile la care vom fi supuși dacă ne vor prinde îngropați sub pământ și incapabili de a ne apăra. O moarte vie! Nu ar fi mai înțelept să ieși și să fugi spre ea, acum cât mai e șansa. Mai bine să mori în aerul proaspăt și plăcut decât să te sufoci încet într-un sicriu sub pământ. Ruschii vextoi, stoi. Câți vor mai fi? Cât timp va mai trece până vor renunța să ne caute și ne vor lăsa în pace. Bășica udului împleznea dându-mi dureri fierbinți și junghiuri prin tot trupul. Încerc și cu vinovăție, i-am dat drumul între picioare, puțin câte puțin, urinei care mă ardea. M-am simțit atât de ușurat după aceea, încât am uitat momentan de toate celelalte probleme. Deasupra noastră, dar îndepărtându-se, se auzeau tot mai multe strigăte și împușcături. Probabil trăgeau în tot ce mișca, ciori, șoareci, chiar și țânțari. L am inspirat adânc din aerul stătut, mi-am pipăit pulsul care bătea disperat în semn de protest. Mi-am dat seama atunci cum se simte probabil un măr pus într-o ladă cu fân. Mi-am amintit că pe vremea când eram la școală puneam mere în lăs cu fân. Dacă le lăsa acolo destul de mult timp, începeau să se coacă și eu făceam asta. Desigur, oricine de afară putea vedea abul ridicându-se. „Hei, asta e nostim," a zis porta. Unde e Sven?" Sunt aici," am zis, aici, jos." M-a bătut disperat să-mi capul și să-mi fac o ieșire prin frunze, dar mi s-a părut că sunt paralizat de la gât în jos. Am încercat să stric după ajutor, dar vocea era înnăbușită și nu m-a auzit. Trebuie să fie pe aici pe undeva, a zis micuțul, pocnindu-mă în creștet cu una din cizmele lui mari. M-au tras afară și m-au scuturat, mi-au tras pungi în piept și palme peste față. Curs fugea încoace și încolo cu banderolele lui de cruce roșie, spunându-le celorlalți ce să facă la câteva secunde după ce ei o făcuseră deja. Foarte curând am început să mă simt aproape normal și chiar să-mi dau seama că îmi erau uzi pantalonii. Credeam că ești pierdut, m-a informat prietenește micuțul. Ne-am continuat drumul prin pădurea care nu se mai termina. Ne terminasem de mult rațiile și burțile începuseră să pe din cauza durerilor provocate de foame. Porta, îndeosebi, suporta foarte greu această situație. A început să-și alcătuiască meniuri în minte și să ni le recite cu voce tare. În cele din urmă, bătânul n-a mai putut suporta și a spus poruncitor să tacă, la care Porta s-a retras într-o magnifică îmbufnare și n-a mai adresat nimănui nicio vorbă aproape 10 minute. La căderea nopții ne-am oprit. Ne-am așezat sub copa și din cauza epuizării am adormit imediat. Soldatul Laptea a fost primul de pază. Era să-i vină rău din cauza africii. Fiecare umbră, fiecare fir de iarbă care se mișca îl făcea să tresară. Coapsa-i trimura și era convins că rana începuse să se cangreneze. Rudent și-a scos dintr-un buzunar o bucățică de hârtie pătrată pe care o păstra ascunsă de mai multe zile. Era o fițuică cu propagandă inamică nereușită, aruncată dintr-un avion, ca să fie culeasă de un prost credul ca soldatul apt. Și-a întors spatele spre camarazii care dormeau și-a mai citit-o încă o dată la lumina stelelor. Bilet de liberă trecere, scria. Acest bilet garantează trecerea liberă oricărui membru al forțelor germane, care dorește să-și transfere loialitatea armatei ruse semnat M.S. Malinin, general de divizie. K. K. Orokosovski, comandantul suprem al forțelor rusești din Polonia. Apta a hârtia și a pus-o cu grijă înapoi în buzunar. Și-a deschis cartușiera și a luat din ea o bucată de pâine uscată, pe care a amestecat-o îngândurat câteva minute. În cele din urmă s-a hotărât. S-a îndepărtat tiptit printre copaci, apoi a rupt-o la fugă, de parcă toți dracii din ea erau pe urmele lui. Piciorul gangrenos a fost uitat și a aruncat în tufișul revolverul și șase grenade de mână. Și-a lepădat centura și cartușierele și-a renunțat la cască și armă. Cu capul în piept a luat o lagoană prin pădure spre satul ocupat de trupele rusești. Nu trageți! Nu trageți! Vin la voi! Am permis de liberă trecere de la generalii voștri!" Doi siberieni îl urmăreau cum se apropie de ei, mergând legănat prin ierburile aspre și înalte ale mlaștinii. Prătura deasupra capului o batistă gri, jegoasă, ca semn de bună intenție, și oricine putea să vadă că era nenarmat. Era evident, chiar și fără țipete și strigăte, că era dezertor german. Siperienii și-au ridicat pistoalele mitraliere și s-au pregătit să tragă. Nu trageți a zbiera soldatul apt, nu sunt nazist. S-a oprit în fața lor, ruturându-și steagul de armistițiu într-o mână și permisul de liberă trecere în cealaltă. Cu sânge rece și fără grabă, siberienii l-au trecut pe lumea cealaltă. Mai cerea încă îndurare în gura mare când s-a prăbușit. Vântul i-a luat Batista și i-a dus sus în copaci. Permisul de liberă trecere a zburat pe pământ și s-a pierdut în lăstăriș. Cel care a descoperit că, așa a zisul nostru dezertor, ne părăsise în cele din urmă, a fost Barcelona. De ce mama dracului nu l-am împușcat noi pe Cât mai aveam încă posibilitatea, a bombănit porta. Era o slabă consolare ca acum. Dacă reușise să ajungă la inamic, era aproape cu siguranță mort. Alarma a dată. Rușii aveau să plece să ne caute și nu ne puteam îngădui niciun risc. Ne-am grăbit cât am putut de tare în restul nopții și dimineața următoare, făcându-ne drum prin lăstărișul des, rupându-ne hainele în spin și crânci, alunecând pe pantele noroioase, înotând până la prâu prin laștinile rău mirositoare. Spre amiază am ajuns într-o poiană traversată de un drumeac șerpuitor larg. Era plin de soldați în marș. Erau soldații ruși care mergeau spre vest. Ne-am retras în liniște la adăpostul copacilor. Dacă nu traverseam drumul acela, însemna să facem un ocol de câțiva kilometri și foarte posibil să ne rătăcim în imensitatea pădurii. Nu era nimic de făcut decât să stăm ascunși în tufișuri, să așteptăm în tunericul și să sperăm că până atunci vor înceta mișcările de trupe. Amurgul a venit, dar n-a fost nicio încetare.